Doctor Jivago, pista 25. În săptămâna aceea a avut parte și de alte halucinații. Spre sfârșitul săptămânii se trezi în timpul nopții din cauza unui coșmar absurd despre un balaur care își avea vizuina sub casă, deschise ochii. O lumină fulgeră în prăpastie și a auzit unui în foc de pușcă și ecoul lui. Cu totul uluitor, la câteva minute după o atât de neobișnuită a dormit la loc, și dimineața își spuse că visase 15. Și iată ce se întâmplă O zi sau două mai târziu Iuri hotărâse în sfârșit Că trebuia să-și adune mințile Că dacă dorea să se omoare Putea găsi o metodă mai rapidă Și mai puțin chinuitoare Își promise să plece imediat Ce va veni Sam de Viatov după el Cu puțin înainte de lăsarea Întunericului auzis gomot de pași Sub care troznează pada Cineva se apropia calm de casă cu pași fermi, ușori. Ciudat, cine putea să fie? S-a îndeviat-o cal, n-ar fi venit pe jos. Și Varuchino era pustiu. Au venit după mine, se gândi Iuri, o convocare sau un ordin să mă întorc în oraș. Sau au venit să mă aresteze. Nu ar fi trebuit să fie doi și să aibă un mijloc de transport ca să mă ridice. Ia în se gândi cu bucurie, crezând că îl recunoaște după mers. Vizitatorul, încă neidentificat, încerca la ușe încuietoarea ruptă, de parcă s-ar fi așteptat ca lacătul să fie tot acolo. Apoi intră sigur pe sine, deschizându ușile le și închizându-le apoi cu grijă în urma lui. Iuri se dea la masă cu spatele spre ușe. Când se ridică și se întoarse cu fața, îl văzu pe străin deja în prag, unde se oprise încremenit. Pe cine căutați?" exclamă Yuri, rostind cele mai banale cuvinte care-i venire în minte, și nu fu surprins ca nu primi răspuns. Străinul era un bărbat zdravân, bine crădit, cu un chip plăcut, îmbrăcat într-un cojoc de blană și pantaloni, purtând cizme călduroase din piele de capră, cu o armă aruncată pe umăr. Numai momentul apariției străinului îl luase pe iurii prin surprindere, nu și sosirea lui ca atare. Urmele din casă îl pregătiseră pentru întâlnire. Evident, acesta era proprietarul obiectelor pe care le găsiseră și care, așa cum știa, nu putu să lăsate de miculiță. Ceva în ținuta acestuia îi se părea lui Iurii familiar. Avea senzația că îl mai văzuse cândva. Nici vizitatorul nu părea atât de surprins cât s-ar fi așteptat să fie. Probabil îi s-a că cineva locuia în casă, chiar și cine anume. Poate chiar îl și recunoscuse pe Iurii. Cine este?" Cine este?" Iuri își mintea. Unde l-am mai văzut pentru Dumnezeu? Sigur nu." O dimineață caldă de mai. Dumnezeu mai știe în ce an. Gara din Razvilie. Vagonul comisarului, care nu promitea nimic bun. Idei strict delimitate. O minte obișnuită să gândească într-un singur sens. Principii severe și o corectitudine desăvârșită." Strelnikov Stătură de vorbă câteva ore bune. Stăteau de vorbă așa cum știu să vorbească numai ruși în Rusia, mai ales cum vorbeau ei atunci, disperați și exasperați cum erau ei în acele zile pline de amenințare, de groază. Strelnikov era îmboldit la vorbă nu numai de exasperare la fel ca toți ceilalți. El mai avea și alt motiv personal pentru care se lăsa furat de propriile lui cuvinte. Vorbea la nesfârșit, făcând tot posibilul ca să întrețină discuția. Nu dorea să rămână singur. Din cauză că era înspăimântat de propria sa conștiință, era bântuit de amintiri triste care îl hăituiau sau era chinuit de insatisfacția față de propria sa persoană care îl face pe om să nu se mai suporte, să se urască pe sine și să moară de rușine. Sau luase o hotărâre cumplită, irrevocabilă și nu voia să rămână singur cu ea și dorea să amâne punerea ei în aplicare tocmai stând de vorbă cu Yuri și rămânând în tovărășia lui. Indiferent ce -o fi fost, era evident că păstrează numai pentru sine un secret important care îl împovăra, deși își descărca inima cu tot mai mult entuziasm în legătură cu orice alt subiect. Aceasta era boala, nebunia revoluționară a acelor vremuri. În inima sa, fiecare era cu totul altfel decât cuvintele pe care le rostea și înfățișarea pe care o afișa. Nimeni nu avea conștiința curată, fiecare avea un anumit motiv să se simtă vinovat de toate, că era un impostor, un criminal nedescoperit încă. Cel mai palit pretext era suficient ca să îmboldească omul să se lase pradă unei orgii în care imaginația să-l tortureze. Oamenii se defăimau și se acuzau singuri, nu de frică, ci din proprie voință, dintr-un impuls morbid de autodistrugere, într-o stare de transă metafizică, purtați de această pasiune a autocondamnării, care nu mai poate fi controlată din moment ce i s-a dat frâu liber. Ca soldat care prezidase multe curți marțiale, Strelnikov auzise și citise probabil un mare număr de mărturii și de poziții ale unor condamnați. Acum era convins și el de furia de a se autodemasca, de a-și reevalua întreaga viață, de a face un bilanț, deformând în mod monstruos totul în febra exaltării. Vorbea incoeren, sărind de la o mărturisire la alta. S-a întâmplat lângă cita. Te-au mirat lucrurile alea de contrabandă pe care le-ați găsit în sertare și în bufete? Provin toate din rechizițiile pe care le-am făcut când armata roșie a ocupat Siberia de răsărit. Evident, nu le-am adus aici eu personal. Am avut întotdeauna oameni de încredere, devotați în jurul meu. Viața a fost generoasă cu mine în acest sens. Toate aceste lumânări, ceai, cafea, ustensile de scris și așa mai departe, toate provin din depozite militare rechiziționate, în parte cehe, în parte englezești și japoneze. Urât, nu credeți! Nu crezi? E expresia favorită a soției mele, bănuiesc că ați remarcat. Nu m-am putut hotărâ dacă să vă spun sau nu atunci când am sosit, dar acum trebuie să recunosc. Am venit ca să o văd pe ea și pe fică mea. Vezi dacă amândouă se află aici, a ajuns la mine prea târziu. Așa se face că nu le-am mai prins. Când am aflat din bârfe și rapoarte că sunteți împreună cu ea și numele dumneavoastră a fost menționat în fața mea dintr-un motiv inexplicabil, din miile de fețe pe care le-am văzut în anii aceștia, mi-am amintit imediat de un doctor Jivago, care mi-a fost adus cândva la interogatoriu. Și v-a părut rău că nu m-ați împușcat? Strelnikov ignoră întrebarea, probabil că nici nu auzise. Pierdut în gândurile sale, își continuă monologul. Evident, eram gelos. Și acum sunt gelos pentru treaba asta. La ce v-ați fi așteptat? Am venit în zona asta numai acum câteva luni, după ce au fost descoperite celelalte ascunzători ale mele, aflate mai departe spre est. Trebuia să fiu adus în fața curții marțiale pentru o vină născocită. Nu era greu de ghicit desnodământul, nu eram vinovat. M-am gândit că voi avea poate șansa să mă apăr și să-mi reabilitez numele în viitor, când lucrurile se vor mai aranja. Așa că am hotărât să dispar cât se mai poate, înainte să mă aresteze și să mă ascund un timp, să duc o viață de pusnic, să mă mișc mereu. Poate că aș fi reușit dacă nu ar fi apărut un mic călos, care s-a furișat și mi-a câștigat încrederea și apoi m-a trădat. De atunci fugeam spre vest, prin Siberia, pe jos, iarna, ținându-mă departe de oameni, aproape mort, de foame. Dormeam într-o troiene de zăpadă sau în trenuri, erau șiruri nesfârșite de trenuri, care stăteau îngropate în zăpadă de-a lungul tuturor liniilor ferate principale din Siberia. E bine, am dat peste băiatură la un vagabond. Zicea că a scăpat de un pluton de execuție al partizanilor. L-au pus la zid împreună cu un grup de condamnați, dar el fusese numai rănit și se târâse apoi de sub o grămadă de cadavre. Se ascunsese în pădure și se făcuse bine. Iar acum fugea dintr-o ascunzătoare în alta, exact ca mine. Oricum, așa zicea el... Era un ticălos, parșip și ignorant. Fusese dat afară din școală pentru lene. Cu cât va adăuga mai multe amănunte la descrierea lui, cu atât Iuri era mai sigur că îl cunoaște pe băiat. Nu se numea cumva tărinti galuzin? Ba da. Atunci tot ce a spus despre partizan și despre execuție este adevărat. Nu a inventat niciun cuvânt. Avea o singură parte bună. Își diviniza mama. Tatălui fusese împușcat ca o statec, iar mama lui se afla în închisoare și foarte probabil urma să aibă aceeași soartă. Când a auzit asta, și-a pus în gând să facă tot ce poate ca să o salveze. S-a dus la ceca, s-a predat și s-a oferit să lucreze pentru ei. Ei au fost de acord să-i dea o șansă, cu condiția să trădeze o persoană importantă. Atunci le-a spus unde mă ascundeam, dar, din fericire, am reușit să o șterg la timp de acolo. După strădanii imense și o mulțime de peripeții, am reușit să traversez Siberia și am ajuns în această regiune. Aici sunt atât de bine cunoscut, încât m-am gândit că ar fi ultimul loc în care s-ar aștepta să mă găsească. N-are să le treacă lor prin minte că am îndrăzneala de a veni să stau aici. Și într-adevăr, mult timp au continuat să mă caute pe lângă Cita, în timp ce eu mă ascundeam în casa asta sau într-una din celelalte în care știam că sunt în siguranță. Dar acum totul s-a terminat, au pus ochii pe mine. Uite, se face curând noapte și mie nu-mi place, pentru că n-am mai dormit ca lumea de ani de zile, știi cât de neplăcut este. Dacă au mai rămas câteva din lumânările mele, au mai rămas lumânări adevărate? Atunci putem să mai stăm de vorbă puțin? Hai să mai stăm de vorbă atât cât mai reziști, toată noaptea. Un adevărat lux la lumina lumânărilor. Lumânările sunt acolo, am deschis numai un pachet. Am folosit pentru iluminat gazul pe care l-am găsit aici. Aveți pâine? Nu. Atunci cu ce-ați trăit? A, ce întrebare stupidă! Cu cartofi, bineînțeles. Așa este, oricât-ți dorești. Oamenii care au locuit aici erau buni gospodari, știau cum să-i păstreze. Sunt în bună în stare, în pivniță. Nici putreziți, nici degerați. Dintr-o dată, a început să vorbească despre revoluție. 17. Nimic din toate acestea nu are importanță pentru dumneavoastră, nu poți înțelege. Dumneavoastră ați fost educat altfel, e vorba de lumea mahalalelor, a căilor ferate, a periferiilor și a caselor cu chirie. Murdărie, foame, înghesuială, degradarea muncitorului ca ființă umană, degradarea femeii și a mai. Și mai era apoi lumea băieților, lumea mica, a studenților isteți și a fiilor negustorilor bogați, o lume ce nu știa ce înseamnă să fi condamnat lumea insolenței, a viciului, a oamenilor bogați care râdeau sau ridicau din numeri în fața lacrimilor celor sărmani, jefuiți, insultați, batjocoriți. Domnia paraziților, a căror unică noblețe era să nu se sinchisească niciodată de nimic, nu dăduseră niciodată lumii ceva și nu lăsau nimic în urma lor. Dar pentru noi viața era o luptă. Noi mutam munții din loc pentru cei pe care îi iubeam și dacă nu le-am adus nimic altceva decât suferință, nu am avut niciodată intenția să le clintim nici măcar un fir de păr din cap și în final am suferit mai mult decât ei. Dar înainte de a continua, este de datoria mea să vă spun un lucru. Trebuie să plecați din Varachino, nu mai amânați, dacă țineți la viața dumneavoastră. Plasa lor se strânge în prejurul meu și, indiferent ce s-ar întâmpla cu mine, veți fi oricum implicat. Sunteți, de fapt, implicat din moment ce stați de vorbă cu mine acum. Și, în plus, sunt o mulțime de lupi pe aici. A trebuit să tragă în noapte ca să pot trece prin șutma. Așadar, dumneavoastră ați tras. Da, bineînțeles, m-ați auzit." Mă îndreptam spre alta ascunzătoare, dar înainte să ajung acolo, mi-am dat seama după anumite semne că fusese descoperită. Oamenii de acolo fusese probabil împușcați. N-am să stau mult timp cu dumneavoastră. Am să rămân în noaptea asta și plec mâine dimineață. Bine, atunci să continui, dacă îmi dați voie. Evident că nu numai la Moscova sau numai în Rusia existau străzi ca advers ca Iamskaya, cu tineri desfrânați, cu pălării și ghete fanteziste, trecând grăbiți cu fetele lor închiriate în trăsurile închiriate. Strada asta, viața de noapte a străzii, viața de noapte a secolului trecut și cai de curse și tineri desfrânați au existat în toate orașele din lume. Așa a fost, dar ceea ce a conferit unitate secolului al XIX-lea, ceea ce l-a plasat aparte ca perioadă istorică, a fost nașterea gândirii socialiste. Revoluții, tineri generoși, murind pe baricade, jurnaliști care își trudeau mintea cum să încovaie insolența brutală a banului, cum să salveze demnitatea umană a celui sărac. Marxismul câștiga teren. El a, el a descoperit rădăcina răului și a găsit remediul, a devenit forța măreață a acelor timpuri. Iar strada adversca aia, Iamscaia, le aduna pe toate la un loc, murdăria și eroismul, viciul și mahalaua, Proclamațiile și baricadele Nici nu vă puteți imagina cât era de drăguță pe vremea când era copilă elevă de liceu Nici nu vă puteți imagina Avea o colegă de școală care locuia într-un apartament cu chirie lângă noi Cea mai mare parte a chiriașilor erau lucrători la linia ferată Brest Pe atunci se numea linia ferată Brest De atunci a mai fost botezată de câteva ori Tatăl meu, acum membru al curții revoluționare din Iuri era maestrul la gară. Mă duceam în casa aceea și am văzut-o. Era încă o copilă, dar toată atenția, tulburarea, neliniștea acelor zile, toate acestea îi se citeau pe față, în ochi. Tot ceea ce făcea ca vremurile să fie așa cum erau, lacrimile și insultele și speranțele, dorinți de răzbunare adunate în timp și mândria, toate acestea se regăseau deja în expresia și în aliura ei, în acela amestec de spiciune copilărească, grație și îndrăzneală. În numele ei, prin gura ei, putei pune sub acuzare secolul. Trebuie să fiți de acord că nu era o glumă, era un semn, un destin. Ceva îi fusese dăruit de la natură, ceva la care avea dreptul prin naștere. Ce bine o descrieți și eu am văzut-o în zilele acelea, Exact așa cum o zugrăviți Elevă de școală și în același timp Eroina unei drame tainice Umbra ei pe perete Era umbra unei ființe neajutorate Mereu în gardă Care încerca să se apere Așa am văzut-o eu și așa mă amintesc și acum Ați redat totul perfect Ați fost martorul acelor vremuri Vi le amintiți Și ce ați făcut pentru ele Asta este cu totul altă poveste Da, bine deci, ați fost martori, tot acest secol al XIX-lea, revoluțiile din Paris, generațiile de emigranți ruși, începând cu Hărțăn, asasinatele împotriva țarilor, unele numai puse la cale, altele executate, întreaga mișcare muncitorească din lume, marxismul în parlamentele și universitățile Europei, Întreg acest nou sistem de idei, cu noutatea lui, rapiditatea concluziilor lui, ironia, soluțiile nemiloase, inventate chiar în numele milei, toate acestea au fost însușite de Lenin, au fost exprimate și personificate de el, pentru a se abate asupra lumii vechi ca o pedeapsă pentru faptele ei. Și alături de el, în fața ochilor, umanității creștea imaginea imensă nesfârșită a Rusii, cuprinsă de flăcări ca o lumină a ispășirii tuturor nefericirilor și nenorocirilor omenirii. Dar de ce vă spun eu toate astea? Pentru dumneavoastră nu poate fi decât o ureală fără sens. De dragul acestei fete am studiat și am ajuns profesor și am pornit în necunoscut la Iuriatin. De dragul ei am devărat cărți și am înghițit o cantitate uriașă de cunoștințe pentru ca să-i fiu la îndemână și util, dacă va avea nevoie de ajutorul meu. Ca să o recâștig, după trei ani de căsătorie, am plecat la război și când războiul s-a terminat și m-am întors din prizonierat, am profitat de faptul că eram considerat mort și sub un nume de împrumut m-am aruncat cu capul înainte în Revoluție ca să răscumpăr toate necazurile ei, tot ce a suferit ea, să-i șterg din memoria aceste amintiri. Să nu mai existe cale de întoarcere spre trecut, să nu mai existe străzi, ca iamsaia. Și în tot acest timp ele, ea și fica mea, erau aproape, erau aici. Ce efort a trebuit să fac pentru a rezista dorinței de a mă repezi spre ele, de a le vedea. Dar doream să-mi sprevesc mai întâi opera vieții mele și ce n-aș da acum pentru a le putea privi măcar odată. Când intra ea, era ca și când fereastra s-ar fi dat în lături și odaia s-ar fi umplut de lumină. Știu că de mult o iubiți, dar iertați-mă, aveți idee cât de mult bă iubea ea? Scuzați-mă, ce spuneți? V-am întrebat, aveți măcar idee cât de mult iubea ea? Mai mult decât pe oricine în lume. Ce vă face să spuneți asta? Pentru că mi-a spus-o chiar ea. V-a spus-o ea, dumneavoastră? Da. Vă rog să mă iertați, îmi dau seama că este o întrebare penibilă, dar dacă nu sunt cumplit de indiscret, dacă puteți, vreți să-mi spuneți exact ce anume v-a spus? Cu plăcere! A spus că sunteți un exemplu pentru ceea ce ar trebui să fie ființa umană, un om fără egal pentru ea, că sunteți unic prin sinceritatea dumneavoastră și că dacă ar putea să se întoarcă în casa pe care am împărțit-o cu dumneavoastră, s-ar târâ până acolo în genunchi de la capătul lumii. Vă rog să mă iertați dacă ating o chestiune poate prea intimă, dar ați putea să vă amintiți exact în împrejurările în care a spus asta?" Făcea curat în cameră și s-a dus afară să scuture covorul. Scuzați-mă, care covor? Sunt două." Acela mai mare. Ar fi fost prea greu pentru ea. Ați ajutat-o?" Da." Îl țineați fiecare de câte un capăt și ea s-a lăsat mult pe spate." și-a aruncat brațele mult în sus, întorcându și fața într-o parte din cauza prafului care zbura, și-a strâns pleapele și-a râs, așa a fost, cum să nu o cunosc eu. Și apoi v-ați apropiat unul de altul, împăturind covorul cel greu, mai întâi în două, apoi în patru, iar ea glumea și se strâmba, nu-i așa? Nu-i așa? Se ridicară amândoi în picioare și se îndreptară fiecare spre altă fereastră, se uită afară în direcții diferite. După un timp, Strelnikov se apropie de Iuri, îl prinse de mâini și le apăsă pe piept și continuă să vorbească cu aceeași grabă de mai înainte. Vă rog să mă iertați. Îmi dau seama că ating lucruri care vă sunt dragi și sfinte. Dar aș vrea să vă pun mai multe întrebări, dacă îmi permiteți. Vă rog, nu plecați. Nu mă lăsați singur. Am să plec eu în curând. Gândiți-vă, șase ani de despărțire... Șase ani în care m-am stăpânit cu o voință neomenească. Dar mă gândeam mereu că încă nu câștigasem pe deplin libertatea. Când o vom dobândi, mă gândeam eu, voi avea mâinile libere și voi putea să le aparțin numai lor. Iar acum, din toate socotelile mele, nu s-a ales nimic. Mâine or să mă aresteze. Dumneavoastră sunteți aproape de ea și ține la dumneavoastră. Poate că o să o revedeți într-o bună zi, dar ce spun, am înnebunit or să mă aresteze și nu or să mă lase să spun un singur cuvânt ca să mă apăr. Ori să urle la mine, or să mă înjure și o să mă închidă gura. Eu să nu știu cum se procedează în astfel de cazuri. În cele din urmă, Iuri dormi bine în noaptea aceea. Pentru prima oară după multe nopți, a dormit în momentul în care puse capul jos. Strelnikov rămase acolo peste noapte. Iuri îi dădu camera de alături. Iuri se trezi de câteva ori, se întoarse pe partea cealaltă și își trase păturile până sub bărbie și de fiecare dată era conștient de puterea de refacere a somnului și adormea fericit imediat. Spre dimineață a avut câteva vise scurte, caleidoscopice, referitoare la copilărie, atât de amănunțite și logice, că mai i veni să creadă că erau reale. Visă, de exemplu, că acuarela mamei sale, reprezentând un loc pe riviera italiană, căzuse de pe perete. Deschise ochii, nu, nu se poate, își zise el, nu-i tabloul, e antipov, soțul arei strălnicov, care sperie lupii în șutma, cum ar spune Bacus, ba nu, ce stupizenie. A fost tabloul, era acolo pe podea, făcut bucățele, își spuse el, în mai departe. Se trezit târziu și cu o durere de cap pentru că dormise prea mult În primele momente nu-și putu aminti cine venise și unde era Apoi își aminti Strelnikov e aici, e târziu, trebuie să mă îmbrac Trebuie să se fi sculat până acum Dacă nu, am să-l trezesc și am să fac puțină cafea să o bem împreună Pavel Pavlovici, strigă el, nu răspunse nimeni Doarme încă, trebuie să recunosc că are un somn greu Sembră că fără grabă și intră în camera de alături. Căciula de blana lui Strălnikov era pe masă, dar el nu era nicăieri în casă. Se vede că s-a dus să se plimbe. Fără căciulă, vrea să se antreneze. Ar trebui să plec astăzi din Varachino, dar acum e prea târziu. El am dormit prea târziu, aceeași poveste în fiecare zi. Făcu focul la din bucătărie, lua o găleată și se duse afară la puț după apă. La câțiva metri de ușe zăcea lungit Strelnikov cu capul într-un troian de zăpadă. Se împușcase, zăpada formase un bulgăre roșu sub tâmpla lui stângă, unde sânge rase. Picăturile de sânge, care țâșniseră și se scurseseră mai departe, se transformaseră în mărgele roșii, ca niște scorușe înghețate. Capitolul 15. Concluzii a mai rămas de relata pe scurt doar povestea ultimilor 8 sau 10 ani de viață a lui Jivago, ani în care, decăzut din ce în ce mai mult, pierzându-și treptat cunoștințele și îndemânarea de medic și scriitor, ieșind din starea de depresiune și relându-și munca numai pentru a cădea înapoi din nou, după o scurtă perioadă de reaprindere a flăcării din el, în lungi perioade de indiferență față de sine și față de întreaga lume. În acești ani, boala de inimă pe care și-o diagnosticase singur mai înainte, dar fără să-și dea seama de adevărata ei gravitate, evoluă ajungând la un stadiu înaintat. Venirea Moscova la începutul Nepului, cea mai falsă și mai ambiguă dintre toate epocile puterii sovietice, era încă și mai slab, neîngrijit și ciufulit decât pe vremea când venise la Yuriatin, după ce scăpase de la partizani. Pe parcursul drumului își schimbase din nou hainele care mai aveau o oarecare valoare pentru pâine și câteva zdrânțe care se acopere goliciunea. În felul acesta se despărțit de cea de-a doua șubă și de costum și își făcu apariția pe străzile Moscovei, îmbrăcat cu o manta militară uzată și văduvită de toți nasturii, ca o uniformă de pușcăria și cu moletiere și o căciulă cenușie de oaie pe cap. În această costumație nu se deosebea de mulțimea de foști soldați ai Armatei Roșii, care inundase răgările și străzile și piețele orașului. Nu venise singur, era următor unde se ducea de un tânăr țăran Chipeș, îmbrăcat tot în efecte uzate ale armatei. În această stare colindau amândoi prin cele câteva saloane din Moscova care mai rămăseseră, în care Iurii își petrecuse copilăria, în care lumea își mai amintea de el, și era primit împreună cu tovarășul lui, după ce erau iscodiți cu mult tact, dacă făcuseră baie, tifosul continua să producă ravagii, și în care îi se relatară curând împrejurările în care familia sa plecase din Rusia. Atât iuri cât și tânărul erau timiși și timiditatea lor extremă, îi făcea să evite să meargă printre oameni separat, de teamă de a nu fi nevoiți să vorbească. De regulă, când aceste două personaje slăbănaje își făceau apariția la vreo reuniune de prieteni, se retrăgeau într-un colț unde puteau să-și petreacă seara în tăcere fără să fie nevoit să ia parte la conversația generală. Îmbrăcat în zdrințe și însoțit peste tot de băiat, doctorul înalt și jigărit arăta ca un țăran căutător al adevărului, iar însoțitorul lui, ca un discipol răbdător, devotat orbește, care asculta de el. Cine era tovarășul lui? 2. Iurii făcuse ultima parte a călătoriei cu trenul, dar la început parcursese cea mai mare parte a drumului pe jos. Satele prin care trecuse nu arătau cu nimic mai bine decât cele pe care le văzuse în Siberia și în Urali, după ce fugise de la partizani. numai că pe atunci era iarnă, în timp ce acum, la sfârșitul verii și începutul unei toamne calde, secetoase, Vremea blândă făcea totul mai suportabil. Jumătate din sate erau pustiite, câmpurile părăsite și nelucrate ca după invazia unui dușman. Acestea erau efectele războiului, ale războiului civil. Timp de trei zile, la sfârșitul lui septembrie, drumul lui urmase malul abrupt al unui râu. Râul care curgea în direcția opusă sensului său de mers era pe dreapta, pe stânga, câmpurile nelucrate, se întindeau de la drum până la norii albi, de la orizont. Pe porțiuni mari, câmpurile erau tăiate de păduri, cele mai multe de stejar, arțar și ulm. Pădurile coborau abrupt în viroage spre râu și treceau dincolo de drum. În câmpurile părăsite, grânele coapte zăceau doborâte la pământ. Iurile le strângea în palme și în situațiile cele mai grele, când nu avea apă ca să le fiarbă să facă o cașă, le băga în gură și le mesteca cu dificultate în dinți. Cu încă și mai mare dificultate digera acest furaj crud pe jumătate mestecat. Nu mai văzuse niciodată în viața lui, secară atât de cafenie, ruginie, de rău augur, de culoarea aurului vechi patinat. De regulă, când este secerată la timp, culoarea ei este mult mai deschisă. Aceste câmpuri de culoarea unor flăcări care ardeau fără foc aceste câmpuri care își strigau în tăcere disperarea erau mărginite de celul întins, liniștit și rece, ce avea deja un aspect de iarnă, umbrit de nori de zăpadă care se deplasau mereu negri în mijloc și albi pe margini. Totul se desfășura într-o mișcare nencetată, lentă, măsurată. Râul care curgea la vale, drumul ce alerga în întâmpinarea lui Iuri, care mergea de-a lungul drumului, în aceeași direcție cu norii. Nici câmpurile de secare nu stăteau nemișcate. Ceva le învolbura, ceva le împrumuta de la un capăt la altul, o înduire neîntreruptă care îl amețea pe Iuri. Niciodată nu mai existase până atunci o asemenea invazie de șoareci. Se înmulțiseră incredibil de mult, cum nu se mai pomenise niciodată. Sopoiau peste fața și mâinile lui Iuri, intrau un mâneci și pantaloni noaptea când era prins de întuneric și silin să-și petreacă noaptea sub cerul liber. Fugeau peste drum în plină zi, forfoteau un bui și se transformau într-o mocilă care se zbătea și chițcăia când erau striviți sub picior. Corcituri răpciugoase de câini deprinsate sălbăticiți îl urmau la o distanță respectoasă, schimbând priviri între ei, ca și când ar fi vrut să se hotărească asupra momentului celui mai nimerit ca să se năpustească asupra lui și să-l sfâșie în bucăți. Se hrăneau cu hoituri, nu disprețeau nici șoareci și nu-l scăpau din priviri de la distanță pe Iuri, mergând în urma lui plin de încredere, ca și când ar fi așteptat ceva. Din cine știe ce motiv, nu intrau niciodată în pădure și ori de câte ori el ajungea la câte una, javrele dădeau dosul, întorceau coada și dispăreau. În acele zile, pădurile și câmpiile ofereau un contrast total. Părăsite de om, câmpurile arătau ca un orfan, ca și când absența omului le-ar fi pus sub un blestem, dar pădurea scăpată de el în florea mândră, ca și când ar fi fost eliberată de captivitate. De regulă, alunele nu ajung să se coacă, pentru că țăranii și mai ales copiii de țărani le culeg de vers, rupând trengi întregi, dar acum dealurile și râpele acoperite de pădurile toamnei erau grele de frunze aurii, aspre, prăfuite și uscate de soare și printre ele gătite sărbătorește, de parcă erau legate cu panglici, atârnau ciorchini de alune, câte trei sau patru la un loc, coapte și gata să se desprindă de pe crinci. Iurile le spărgea în dinți și le ronțea, în vreme ce mergea, își umplea buzunarele și-i cu ele, o săptămână întreagă se hrăni numai cu alune. Avea senzația că vede câmpurile cuprinse de febra unei bol grave, și pădurea alinată de convalescență, ca și când Dumnezeu se sălășuise în pădure și satana se aciuise în câmpuri. 3. În acest moment al călătoriei sale, Iurii ajunse la un sat părăsit, ars. Toate casele se înșirau numai pe partea dreaptă opusă râului. Fâșia de pământ dintre drum și marginea malului, abrupt al râului, fusese lăsată fără construcții. Numai una sau două case arse și negrite mai stăteau în picioare, dar și acelea erau pustii. Din celelalte nu mai rămăsese nimic decât grămezi de molos carbonizat, niște burlane negre care ieșau din ele. Dealurile aflate cu fața spre râu ajunseseră ca niște faguri, datorită găurilor de unde sătenii scoseseră piatră pentru râșnițele lor de măcinat, în felul acesta își câștigau ei existența. Trei pietre de măcinat, neterminate, zăceau pe pământ în fața ultimei case din șir, una dintre puținele rămase în picioare. Ca și celelalte, și această casă era nelocuită. Iurii pătrunse înăuntru, era o seară liniștită. Maluncuri de paie și fân împrăștiate pe podele, resturi de tapet, atârnau pe pereți și toată casa se mișca și fojnea. Ca peste tot, mișunau și care alergau chițăind în toate direcțiile. E și afară! Soarele se pregătea să apună la marginea câmpiei din spatele satului și aurul lui cald inundase malul celălalt cu tufișurile și copacii lui, a căror reflectare palidă ajungea până în mijlocul râului. Iuri traversă drumul și se așeză pe una dintre pietrele de rășnit care stăteau curcate în iarbă. Un cap blond jigărit, apărut de după buza malului, apoi urmară umerii, brațele. Cineva urca poteca stâncoasă cu o căldare cu apă văzându pe Iurii, se opri vizibil numai până la brâu. Vreți să beți apă? Dacă nu mă bateți, n-am să vă fac niciun rău. Mulțumesc, da, aș vrea să beau. Dar vină un coace, nu-ți fie teamă. De ce ți-aș face vreun rău? Băiatul cu căldarea era un adolescent cu picioarele goale, zdrențuit și ciufulit. În pofida cuvintelor lui prietenoase, îl fixa pe Iurii cu o privire neliniștită, bănuitoare. Dintr-un motiv anume părea să devină din ce în ce mai emoționat. În cele din urmă, punând jos găreata, se repezi la iurii, dar se opri în mijlocul drumului murmurând, Nu se poate, nu se poate, probabil visez. Iertați-mă, tovarășe, dacă vă întreb, dar mi se pare că vă cunosc." Da, da, nu sunteți dumneavoastră, doctorul. Dar tu cine ești? Nu mă recunoașteți?" Nu. Am mers cu același tren de la Moscova, în același vagon." Mă condamnase seara la muncă silnică. Era basile Brâchin. Se aruncă la pământ în fața lui Iuri, îi sărută mâinile și începu să plângă. Ruinele alse erau ale satului lui, veretenichii. Mama lui murise. Când satul fusese distrus, vația se ascunsese într-o pivniță în cariera de piatră, dar mai că s crezând că fusese luat la oraș, își pierduse mințile de supărare și se înnecase în râu, chiar în râul acela, Pelga care curgea la poalele stâncii pe care stăteau ei acum și discutau. Surorile lui Alia și Aria se zice că erau într-un orfelinat din altă regiune, dar nu știa nimic sigur despre ele. Pornispre spre Moscova împreună cu Iuri și pe drum îi povesti o mulțime de întâmplări înfricoșătoare. 4. Astea sunt grânele din iarna trecută, care se pierde acum pe câmp. Abia terminasem să le însămânțăm când au început necazurile. Asta a fost după ce a plecat ușa Polia. Vă amintiți de tușa, Apolia? N-am auzit niciodată de ea Cine este? Cum n-ați auzit niciodată? Era cu noi în tren Cea blondă, îndrăsneață Care te privea direct în ochi Cea care își tot împletea și despletea părul Asta este Cea cu coada, asta este Da, îmi amintesc Stai puțin, acum îmi dau seama că am întâlnit-o mai târziu într-un oraș din Siberia Ne-am întâlnit pe stradă Nu mai spuneți, v-ați întâlnit cu tușa, Apolia. E, ce te-a apucat? De ce scuturi brațele așa? Ai grijă să nu le rup de la locul lor. Și de ce roșești ca o fată? Haideți, spuneți-mi repede ce face, spuneți-mi." Făcea foarte bine când a văzut-o. Vorbea de tine și de ai tăi. Parcă spunea că asta la voi sau înșel. Sigur că a stat, sigur că a stat. Asta la noi. Mama o îndrăgise ca pe o soră. El e și îi place să muncească, se pricepea bine la cusut." Am avut de toate în casă cât timp a locuit la noi, dar i-au făcut viața imposibilă la veretenicii, cu toate bârferelor. lor. Era însat un om poreclit Harlan, frențitul. Îi făcea curte poliei. Era un bârfitor și îi putrezise nasul. Ea nici nu se uita la el. Din cauza asta el nu mă putea suferi nici pe mine și vorbea urât despre mine și despre polia. Așa a început totul. În cele din urmă ea a plecat atunci când n-a mai putut suporta. Și ăsta a fost începutul unei cazurilor noastre. Undeva aici, în apropiere, s-a comis o crimă oribilă. O văduva a fost omorâtă în casa ei, din pădurea de lângă Buscoe. Trăia acolo singură, într-o izbă la marginea pădurii, purta cizme bărbătești cu elastic. Avea un câine fioros, pe un lanț lung, atât de lung încât câinele putea să alerge de jur împrejurul casei. Îi spunea Gorlan... Femeia făcea toată treaba încâmb și în jurul casei singură, fără niciun ajutor. E bine, anul trecut, iarna a venit mai devreme, când nimeni nu se aștepta. Zăpada a căzut de timpuriu și bătrâna nu -și scosese toți cartofii. Așa că vine la veretenichii și zice, ajută-mă, îmi zice. Am să-ți plătesc fie în bani, fie am să-ți dau o parte din cartofi. Am zis că am să o ajut, dar când am ajuns la fermă, Harlan era deja acolo. Se apucase de treabă înaintea mea și ea nu s-a închis să-mi spună. Ce era să fac? Nu era să mă bat cu el pentru asta, așa că am făcut treaba împreună. Era o vreme mizerabilă, ploaie și zăpadă și noroi și zloată. Am săpat și am săpat și am ars uscăturile ca să uscă în cartofii la fum. Când am terminat, ne-a plătit corect și cinstit și l-a lăsat pe halam să plece, dar mie mi-a făcut semn din ochi, ca și când ar fi vrut să zică să mai stau sau să mă întorc altă dată. Așa că m-am întors mai târziu și ea mi-a zis, nu vreau să dau cotele la stat. Tu ești un băiat de treabă, mi-a zis. Știu că n-ai să mă spui. Vezi? Nu ascund nimic de tine. Aș fi săpat chiar eu singură o groapă, dar vezi și tu cum e vremea. Am lăsat prea mult. Acum e iarnă. Nu pot să mă descurc singură. S-a pătut groapa și am să te răsplătesc. Așa că am făcut o groapă așa cum trebuie ca pentru o ascunzătoare, largă la fund și îngustă la gură, ca o carafă. Și-am făcut iarăși un foc și-am uscat-o cu fum. Toate astea pe un vifor cumplit. Apoi am pus cartofi în groapă și deasupra am presărat pământ. O treabă pe cinste. Bineînțeles, n-am suflat nicio vorbă nimănui. Nici măcar către surorile mele sau către mama. Doamne ferește! Păi s-a fi trecut cam o lună după aceea și femeia a fost jefuită. Oamenii care treceau prin buscoi spuneau că ușa era dată în lături și tot locul curățat ca în palmă. Nici urmă de văduvă. Iar Gorlan își rupsese lanțul și fugise. Puțin mai târziu, înainte de anul nou, în ajung de Sfântul Vasile a fost un dezgheț, a plouat și zăpada a fost spălată de pe pământ în locurile mai înalte. Se vedea glia goală. Gorlan s-a întors la fermă și a găsit locul unde fusese îngropați cartofii. Zăpada se dusese de tot și câinele început să scormonească pământul. Câinele a scurmat și a scurmat pământul de deasupra până au ieșit la iveală picioarele bătrânei din groapă cu ghetele acelea cu elastic, cu care obișnuia să se încalțe. A fost groaznic. Toți oamenii din Veretenichi au plâns-o pe bătrână. Nimeni nu l-a suspectat pe Harlam. Cum puteai să-l bănuiești? Cum să-ți vină măcar în minte așa ceva? Dacă el ar fi fost acela, ar fi avut îndrăzneala să rămână la Veretenichi și să se plimbe prin sat, cu siguranță că ar fi fugit, sau gândit ei Ar fi fugit cât mai departe de veretenicii Cei cărora le părea bine de omorul de la fermă Erau burii din sat Iată o ocazie ca să agităm lumea din sat, sau gândit ei Uite, uite ce v-au făcut ea de la oraș, ziceau ei Au făcut-o ca să dea o lecție Să vă înveți minte să nu mai ascundeți grânele și să nu îngropați cartofi. Iar voi credeți că sunt bandiți din pădure care au omorât-o Sunteți niște proști Faceți cum vă spun ăia de la oraș și o să vedeți. Mai am încă multe altele în gând. Au să vă ia totul și o să muriți de foame. Dacă vreți să știți ce trebuie făcut, ascultați-ne pe noi. Vă învățăm de bine. Când or să vină să vă ia ceea ce ați câștigat cu a frunții voastre, spuneți-le că nu avem niciun grăunte de secare. De unde încă și pentru cote. La o adică puneți mâna pe fuci. Cine merge împotriva voinței satului e mai bine să se păzească. Ei bătrânii vorbeau așa și țineau ședințe în sat Și Harlam mai asta aștepta Se duse glonț în oraș să spună povestea Frumoase lucruri se petrec în sat, le zis el Și voi ce faceți? Un comitet al săracilor Asta ne trebuie Spuneți-mi mie și îi arun pe unii în gâtul celorlalți cât ai clipit din ochi Apoi a plecat undeva și nu s-a mai arătat prin părțile noastre Ce s-a întâmplat după aceea a venit de la sine N-a aranjat nimeni nimic, nimeni nu e de vină au trimis oameni din Armata Roșie de la oraș și au organizat un tribunal. Și-au început cu mine, asta din cauza celor cele povesti povestise Harlam despre mine. Pusesem condamnat la muncă silnică, evadasem. Și, și eu eram acela care o omorâse pe bătrână și agita satul, așa ziceau. M-au închis, dar din fericire mi-a venit în minte să ridic o scândură de la dușumea și am fugit. M-am ascuns într-un puț din vechea carieră de piatră. Satul ardea deasupra capului meu. Dar eu n-am văzut și mama s-a înnecat într-o copcă și eu n-am știut. Totul s-a întâmplat de la sine. I-au băgat pe soldații din armata roșie într-o casă, numai pe ei singuri, și le-au dat vodcă și ei s-au îmbătat cu toții. În timpul nopții casa a luat foc din neglijență și focul s-a întins și la casele celelalte, de la una la alta. Când a început focul, oamenii din sat au sărit afară din case și au fugit. Dar cei de la oraș, să știți că nimeni nu a pus foc, firește că au alți cu toții. Alor noștri nu le-a spus nimeni nici să plece, nici să stea departe de casele lor arse. Dar de era frică să nu se mai întâmple și altceva. Cheaburii au răspândit zvonul că tot al zecelea om va fi împușcat cu siguranță. Când ne-am ieșit din ascunzătoare, pleca să toții. N-am găsit nici țipenie de om. Rătăceți pe undeva prin împrejurimi. Iuri și vasia ias la Moscova în primăvara anului 1922, la începutul Nepului. Timpul era frumos și era cald. Pete de soare reflectate de turnele aurite ale Bisericii Mântuitorului se jucau în piața de jos, unde iarba creștea printre crăpăturile dintre pietrele pavajului. Interdicția referitoare la întreprinderile particulare fusese ridicată și în cadrul unor limite relativ înguste era permis și comerțul. Se încheiau afaceri de amploarea pe care o putea lua schimbul dintre un negustor de oase și unul de zdrențe la talciocul de vechituri și chiar din mizeria asta înflorea bișnița și specula. Aceste tranzacții nu produceau o nouă prosperitate și nu ușurau cu nimic mizeria orașului, dar se realizau averi din vânzarea și revânzarea nefolositoare a unor bunuri, vândute deja de zeci de ori înainte. Câțiva proprietari ai unor modeste biblioteci personale își dădeau cărțile jos din rafturi, le puneau la un loc și anunțau la Consiliul Municipal că doresc să deschidă o cooperativă de cărți. Făceau cerere să li se atribuie spațiu și primeau în folosință depozitul unui fost magazin de încălțăminte sau sera unui grădinar de piață care stătuse răgoare din primele luni ale Revoluției și sub bolțile lor spațioase își vindeau micile lor colecții pestrițe. Soții de profesori, care în vremurile grele de odinioară coceau un secret coverage din aluat alb și îi vindeau sfidând regulamentele, acum îi comercializau pe față la un magazin sau altul, care fusese rechiziționat și rămăsese nefolosit în toți acești ani. Se schimbaseră, acceptaseră revoluția și acum, spuneau convinși, e lucru cert. În loc de mai puțin convingătorul da sau foarte bine.